s'skrume, just go s'skrume, arsye të forta pse jam tonë si si më juve, mund të shoh atje si pjesa e ty në vepon gamit e për të hy palatyrë, çunish kepsa ket pas hyë, for ket nat me natçelie, it so love the song this city, jam të hab të pam për shifrën më shumë, plot, u kala blak, api ti metrita te ulmen max, çunat me, me hu di se tu ken pak te fm na pa pala, jam rishunga te nazum, plot, u kala blak, api ti metrita te ulmen max Dicete nga laborator jena sum presashme, bai papjerm, rrina stock Hmm, and I ti mustam Ta nuk ka mbe sut te niek, ta nu ka mbe sut a thaam Ta nuk ka mbe su nji dita fin iddojne khe te shkën alak Ta nuk ka mbe sut te niek, ta nuk ka mbe sut a thaam Ta nuk ka mbe su nji dita fin id dojena dhe dojena maい Ta nuk ka mbe sut e niek, ta nu ka mbe sut a thaam Ta nuk ka mbe su nji dita fin iddojne khe te shkat e lak